دې دی... دغه څه کې نیمګړتیا ولاګا د لندوار دي دی دینا پولیسیب لګې دی ماته زیوم به ان شاء الله واجب المثل بنفس العقد في المفوضه في المفوضه او واجب د مهر المثل په نفس عقد سرا نکاح تړل سرا په مفوضه کی په مفوضه کی دوستانو تقسیم اول کی شروعی خاص عام مشترک مؤول بیا خاص کی شروعی او د خاص حکم تاسو ذکر کونه هغه حکم داو چې هغه کی دو جزو یو لا يحتمل البيان چې احتمال د سنلری او بل دا چې دی چا د شاملی نو پاره ته شاملی کی قطعا مطلب دار چې خاص چیز نه دا قطعی دی خاص شری قطع يد ان يتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان لكونه بينا ولا يحتمل البيان لكونه بينا پديبه له سلور تفریعات سرد اعتراضونو نشول لك نو اسدا اولانه طرف حكم حکم دې اي يتناول المخصوص قطعا دک باندې تفریعات کې درې سو تفریعات کې درې نو یو تفریطہ سو پدې کې مولدا کیادو می سو ویل دا اے ول ذلک صحه اقاء الطلاق بعد الخلع ویل کړه دا دوی متفریدا وکال المهر دا درې تفریعات چې لیکل او تاریب دا خاص تیو کو حکم دا خاص دے ذکر کو نو تقسیم دا خاص اقسام تنمنہو الامر دا خاص اقسام امر او بیا نحن پکی دا زوبہ بمخک انشاءاللہ دا خلاصہ اخبار اب خبر تفصیل کے ساتھ شارح سا چل کئی یو ربط لبزی ذکر کئی چھ عبارت تیرے ترکیب نا عطفن دیٹکی نمالومین مطلب سے دی چی دا معطوف تی عطف تی زید عطف خی علی قولی ہی صح آغا ولذالک صح ولذالک وجب محر المثل و تفریع علی الخاص دا مقصد عبارت وی دا تفریده په حکم د خاص باندې الکه د خاص حکم باندې څنګه تفریده دی وی اولی اجل ان العمل بالخاص واجب د دیو جنا چې عمل په خاص باندې واجب دی ولا يحتمل البیان او د احتمال د سنل لري سنل لري کا نو واجب مهر المثل بنفس العقد واجب د ماره مصر په نفس عقد ایجاب او قبول چې وشي من غیر تاخير الى الوقت بغیر د تاخیر نوقتي تا پچا کی فيلم مفوضه في المفوضه شارح لالي پدې کې دوه احتمال ذکر کړي ذکر کړي او بیا زمونږ د شوافه او چې اختلاف دي او دا هغه اختلاف د پاره د احتمال تعین کئی. او بیا و حد مسلي کي و حد چا کړي فرمای او هو انکان بکسر لو او دک پکسري دو سرشي فالمانا نو به ببیاده چی اللتی فوزت نفسا بلا مهرین موفوزا اغا زنانتاوی چی زان بلا مهر ورکی موفوزا زان بلا مهر ورکی که تاسو حاشی کتلی او جرم نئی نو اغاوی لکا سنگ چی دا مانای دا نو یو بلا مانای گواری امشتے دی بلا مانا اغا دا دا چمو فويزا هغه بالغ توي چې خپل ولي ته حکم کوي زان و تصفاري چې ما کا بغیر د مهر نه يا اداره چې ماله به مهر ني مو پويزا ولي توي چې ماور څنګه بلا مهر مهر په بېګي غوري ني اداره چې ما کا خو مهر و تصمانه کی دا معنی هم ده د دا معنی د وکړ مو پويزا چې زاني ولي لور کا چې ما چاله ور کا شوا په اوسره دي را دي ها ولی شوافی خود خذ خپل نکاح د خپل عبارت باندې اگر ټیک نه او عدل تخدي خپل ولی ته وې چې ما چاله ورکه بلا مہر یا بلا ذکر المہر لګ نزد کده وی دا معنا دوکړه چا کارو ګوري وین کان بی فتح او که پتهری چا سري فلمانه التی فوزها ولیها بلا مہرن اغه چې ولی سو ورگی او اسح الاصح اصح دارجه دلته کې د توجيه والے مفوواظه او اول اصح او اصح کئدا بلا بچي د سينوي چې وو صحیح زکه صحیح سره بیا قبل دا کینه او بالکل <سؤال> باطل نو التت امامو چې مو پويزه کې او بل معنا نو چولي ته چې ما شاء الله ورکه نو دي ته سه سوې بات اصح و توې چې دا بلم صحیدا چې دا سې کته پکې و ګرځي راو ګرځو اصح دا نو صلا بيان او پلاسیانو ته چې الکه بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللادا نو دي دا متفق چې ابو او مسلم او ترمذی او نه صحیح دا صح مقابله کې صحیح مطلب هغه صحیح دي هغه صحیح دي آ کده وچ دا صحیدا مطلب څه شګه غلط کیارور نه زاننا سا خبری کہوائی خیر دا غزان اللہ باب دی بیا بجاری کو لئن الاولا زکر چی اوالا نیچی دی اوالنے کم دی داغمو پویزا لا تصلح معلن للخلاف دا صلاحیت دا محل دا صدر جی ولی از لای صحو نکاہ ہوا دکا دی ممشابی سے پریز بانی نکات سکی نس اکی دا دکی خزی ماں متنگاوا بیا کتابو سو کپا حاشر کرن پوی دی بیا بابا پڑ د الأن كذا سوبر برکت دی تسنگه ولې تاسو په محلل خللاف وی دي کې دوزینو کې اختلاف آیا دی یو آیه د نکاح صحیح ده او صحیح نه ده یو پدی کوم دی و یو پګی دا خبره ده او بل دا چې په نفس عقد سره هر کله اغا واجبیږي او کنه واجبیږي وی دوه خبرې عند شافی رحمه الله پریوان پیشوی وای کنه وتحقيقه تحقيق ذلك ان المراه التي اغشزا فوزها وليها شي ولي ور بلا او على ان مهر لها ولا يجب المهر لها يريد بار ساجب ندي عند الشافعي رحمه الله فريد بم الشافعي الا بالوطي ما 50 فلا ما ته ه همما کمر شي یو د زوجیررو نه قبللوې مخکې دوتی نه لاجبمهر للها نوواجببي کې مر دیر پر ان د شااف رحمه الله وند نه یاجبو کماللومهری مسلله ان دقد زمونږ پر زبانندې واجب د کمارېمهرمسل چې کله آقد دیک پ ظما په زیما د خاون بانې چې عقد اووش نو په زیما د خاون راغې خو جبو عاددا و وجببي کې د ټول مهر دوتتی چې وتی و والموت او مارګ یا م را شيیودت اے چوو تیو کی او یادیو خوان خدا خوان کی مرشی لکا پا مہر مہر مؤقت کی گی پچاس سرا و تی او یا مؤقت کی گی پچاس سرا پا موت سرا عملا بی قولی تعالی ویزدکمان دی قول دا اللہ طلبانی عمل کو چو وحل لکم ما ورا اذارکم انتب تغو قربان جانی ما تغورا یا اللہ یا اللہ تا چوی دا حرام دا حرام دا حرام وویل <خوو> بده وی چې دا حلال دا حلال دا حلال بیا بده ویل چې باقی ما حرام په انکه نه حرام کمی دی او حلال ډيري دي دک حرام شي هغه محدود دی وی باقی دی. وی آبا؟ سی دی. لکم ما دا ټول حلال دي وای نست به خبر اوب دا باقي ما دا ټول سي دي او حلل سره اجمال طریقې سره خلاصې او شو دک حرام دي باقي ما دا حلال دي څنګه حلال دي ان تبتغو باموالكم نفقوله ان تبتغو باموالكم دا بدل ددم ورا اذا لكم دا بدل لك د دې نسرې بدل دي معنا کوم معنا کوم اي د دې محرماتنا علاوه متا ګرا تاسو لرا روا کړی شوي دي ان سو یعنی چې تاسو د خپل مالو په بدل کې طلب کړي د خپل مالو په بدل لا کې جانی زید العلماء اخو کو چرس تارو او, او حلل لكم ما وراء ذلك سو ان تبدوا تاسی طلب کی پمالو سرا او مفعول له یا مفعول له دی په تقدیر دلام سرا زکه ان النصر تقدیر دلام کثیر شایع دی سرا اوحل حلل ما وراء المحرمات رواګریشی ساده پر علاوه د محرماتونه چشي چشي لان تبدوا باموالکم سلامره ول لام مقدرش بس ان تبدوا باموالکم ان تبدوا باموالکم ولګی دکانا دپا دید پاره چې تاسو الټوي او حللکم ورا ذلکم ته صد پاره دید پاره چې تاسو الټوي مونږ ته دا زيو لگاوه وی فال با لفظ خاص دابیکم لفظ دی خاص د کتاب الادر اتا او ذ علی معلومین دا د شعر چار پاره اول الصاق په معنی حقی الصاق دا نو مطلب مطلب در چې ان تب تغو باموالکم تاسو په د ابتغاء کوي خو ملصق بيد مال سارا څه سره بی د مال بچی دن اغنی متصل مال و متصل لکه وکیل چاویل لی بری طریقې سره چې ابتغال ابذ خاص ته سره او ذ علی مال مارجو او طلب اے وعل تقدیر و سر بدی سخو کو كتبتغو ابتغاء خاص وای د تبتغونا او کدارنګ چې دن دغه خاص وای با خاص وای یو جب ان یکون ابتغاء البذع دا واجبای چې د لټول د بذعی ها مخصوصه د امرئی ملصقن بالمهر داب با ملصق بالمهر ذکرن مطلب ذکر بو ساری هغه مہر به ذکر کای فإلم یذكر فی اللفظی کچره دغه مہر په لفظ کې ذکر نشو پالا الا پالا اقلا کم اس کم د دینه به کم خونی می یكن مرثقر په الوجوب علی الذمہ شداب ملسقی په وجوب علی الذمہ سمانه د خاون په ذمی باندې با واجبی گی الک خاون په ذمی باندې وسکی با کرا واجبی گی وی د دین وخته مرزا کرا سپت گزاب شو وی مولید ترقی اغه وتي لالا شپيتګه دا پکا تراته راته خیر دولس غزه تا او دولس غزه بشم نه وي وي د دینه خو کته مراده کنه مسلمانۍ د شپيتګه نظر عالم نو دولس غزه بشو ته مراده کنه نو ی سړیا چې په ذکر کې دا مهر مرسق نشو نو کمس کم په ذمہ باندې خو ملصق اومه نه کنه چې عقد او شدا په ذمہ باندې شو آیا نفس عقد سره مهر لازمیږي يا خبر بي ثابته ولګي ځبر بشوي ولکن بشرطي تمبه نه دادا پا دوا حمده لیکن دا زی پار دا پا دوا حمده لاشین دو کلابی سابق مذاب